الحمد لله الحمد لله وکفا وصلاة والسلام على سيد الرسول وختم الانبیاء وعلا آله وآسحابه لتقیاء المعباد بسم الله الرحمن الرحیم دسیرت دمکی دور احوال شروع پایولسم دولسم کال نبوت چکم حالات خاص کر پایولسم کال باندې د مدینې څخه سا سانو سره د نبی له سلام ملاقات او داغوی ایمان روړلو بیا مدینی تتلل فراروان رووان کال دوسم با بیا دوول کا سان راغلی او ن بیا اسلا تو اسلام سرے بیت کړڑیو ځان سر مصاب عمر رضی الله اووطالان ہو بدوې مععلم اوادی۔ بو تلو حالت دوی دوله مومنانو او د مصعب بن عمر رضی الله تعالی او خپل دعوتی سلسله او د قران پاک د تعلیم سلسله جاری ساتلو او ډیر خلک غټ غټ اهمهم سرداران هم په مدینه کې مسلمان شوه د لسم لسمل کال د نوووت باندي بیا د حج په موقا چې تقریبا دا 622 إیسوي وا او د نوووت د ار لسمل کال اخیر د نبی له سلام مکه حج په موقا بیا حجلا شان نهه براتتلل نو د دستور مطابق د مدیینې خلکه محجله را روان شوي په دغې کافیله کې مسلمانانمو او مشر مشرکان خوااج لرات هم مشرکان د م چلا مسلمانان شوي نو د حاکم د روایت او د بایان مطابق و پانڅ کاتلله اسان دیر مشرکینم بکی دي خو ش خو په دي 500 کسانو کې مسلمانان 75 کسان او مصابن او مرزلان هم وسره واپس شول مدینېن کال بعد په دي 75 مسلمانانو کې 73 شډيري او دوور کې زنانې دي دیند د دی حج د سر سره راغلي دیو حج مقصد د خو بنیادی خبره د دوی د نبی عليه الصلاه السلام سره ملاقات او بیت کول کلا چرالل مصبن و مرزلان هو نبی عليه السلام ته حال بیان د مديني حالات چه دایي طريقي سره دعوت شو دونه دونه خلک اسلام تر اهم سرداران مسلمانان د مديني د خلکو د ایمان تذکره ورتاو کړه چه دا ډېر کله کیمانه والا خلک د ایمان روړې دي د خلکو کې سله رحمشتا خيستا اخلاق دي ور دا ټول حال احوال ورته وي بهرحال د چیرالل د داداب متعلق قومي چې 75 کسان دي بازو روایتو کې لکه کعبې نه مالک رضوان هوې چې مون درې اویا کسان او دوه سره زنانوي نو بس 75 او بزو روايته راضي شيده او یو نزیات او یو ن دغه زیات ناری نه زنانا چی کمه دوا ور سره و نو یو نو سبا بنت قاب الانساريه رضی الله تعالی عنها ام عماربه ورتوي دادا بنو ابن النجار نواه د دغې قبیلې او د دې خېل و درمه صحابیا په دې موقع اسماء بنت عمره دا امه منیع معنی مشهور و د تبونو سلمہ قبیلې و د ر روان شیدی او رازی دا مسلمانان چې سومر دي د قافله کې مشکینو مصرو دا مسلمانان مومنان اکثر کشنان نوجوانان چه دا کم سرداران هم دینو نوجوانان سرداران دی صحابه کرامو سو خبر نکل المشران خوچ مکی ترو رسیدل عمره عمرم عداشو نو دی پتا نبی علیہ السلام سر رابطه او کرده څکاسانه وليګ خو په د لاراباندی د مومنانو کشرانو زوانانو خپلو کوي چلکه حتا متا نترک رسول الله صلی الله علیه وسلم یطوفو ویرطدوا ویطردوا په جبال مکه ويخافو موږ ترکو دا پیغمبر د مکه کې دغه د پورتانو متل سروال بروالی پریدو چې پر پر دا د مکه خلق به کله پریغرونو کې ځغلي او کله به یې او کله به ته تکلیف راشي دا سوال نه کو چې ځان سره یې وو دا د شریانو وی خلکو کی خو به هر حال د عمره دا ادا کول نه بعد د پټرا دتا نبی علی السلام سره قائم کړ او یو د وکاسانی نبی علی السلام پسولېږي ځکه دا د حج یامو دی او مینا کې پرادو دا قबाइल بارالم مینا کې اپراتو او نبی عليه السلام سردغش پوره دوه کې ملاقات هم غرانو مکه وال مشکین ټولو نظر کې ساته د له شوکر اج یو نو پدی پینځاریه کسانو کې وسو هوا یو کعب بن مالک رضی الله تعالی عکاب بن مالک ته چکم بیا تبو کې وقره له او دویم برای ابن معرور رضی الله عنه دا د وکاسانی نبی علیہ السلام پسی اولی گله تو ورش کورتا نبی علیہ السلام سره تاسو ملاقاتو کې وخت واخلې کله به ملوي ښکارهونه شې ملابې دې دی دواړو صحابو مدینه کې خو ایمان روړې دې ول نبی علیہ السلام می نه دیلې دې وقتا نو نبی علیہ نو دا وخت اپور نوبي عليه السلام په بجندنا قروته کلچه مکی ترالل نو چانه تاسو کو چیردا محمد صلى الله عليه وسلم کوم یو ده نو نبي عليه السلام وت چاوخهو عباس رضی الله ال رضيان هو تر د نبي عليه السلام تي دواړه ناز دې د محمد ته دابل ترې د عباس نو دا دواړه صحابه کرام ورل <تصف> د کعبې مالک رضوان هو و سرا تعارف شو خبر ورته وکړي چې مونږ دغه سي زم کسان راغلي او ستانه وخت اغسل غاړو چې تراشه او تاسو سره مونږه بیتوونهونهونه کسان راغلي دعوت مسبن عمرم ویل رضوان نبی عليه السلام ته تطوسو کو تاسو کې سسروم نه نو کعب بن مالک وزراں ورتوی دا برای ابن مارور ده زما ما دغه مسلمان او زک کعب بن مالک ام. وی نبی علیہ السلام وی ښا هغه شاعر شاعر دغه شاعر او پښایره بې جنده کعب بن مالک وزراں می مورته او زغه شاعر کاذب دا نبی علیہ السلام په دې کابری مالک رجالوی ماته د نبی رسول الله خبره نه ریږي چې ماته وي تا غ شاعر ماته چاو شاعر نبی رسول الله په دې خوشاله شو چې دا شاعر سړې پوره میډي کوي کنه چې دا خوشاير مون له اسلام ته نو دوی وو په پوره شعر د اسلام غ تبلیغ او دعوت کوي برحال دا دواळा صحابه کرام کاب رضی اللہ عنہو برائے رضی اللہ عنہو دی ملاقات چوشو نبی علیہ السلام تے نبی علیہ السلام تے اوی چی مونگ بیت بکو خبر بکو نبی علیہ السلام وطوئی ایام تشریق دا حج دار وزی نیو دا قربان ہے یعنی دلوی اختر پا یو لسما یادو لسما شپبا زدرزم مناتا تاریخ اوٹاک او جمرہ سغراہ دا شیطانان خلق نوری دا ورکورت شیطان ننه دی شیطان سرابا دی غرب و خواه که ملاوی بزوی لارد نبی علیه صلی اللہ وسلم بز پا اغا مقابان دی اغزت ازان و رسول خو سرابا دا ترم دی عباس رزیلان دا عباس رزیلانا رزیلان مسلمان شوه ننه خدا دا چی دی نبی علیه صلی اللہ وسلم خیر خواه مشرمو بز دسر بی مشورکو لگن دی با مسراب دی پیوالاو دی دست ترکیبو کو دی مدینه دی صحابه کرامو چه خلق خبر نشی یو خو قافل را گرده دی مدینه مشرکان دی مشرانگن نخپل مشرانم خبر نشی او دی مکه مشرکانم خبر نشی دی دو خیارتو بکو چه پر دقش پا بانده دی, دی مرگری پوی کلیو بس طول خلقو دشو منگو مو دشو او خلک به مودې شي چې خلک خدا سينې مشفشي روغندې مونږ پاز په پا کلار غلي بوس کمزې چکات خيمه مې مې دلی مې دیو سوت شوت چې دا سه دوی سه شپږ تر بده درې مې سکه اته عجو د ټیمني دغه ټیم کې دیو وتلی په کلار پاسې دلېو غلي پوي کړو اومده پنځه او بیا مسلمانان سره دو ځوان زنانو دیرو وان غلی غلیوت کعب به مالهک رزلان هوې مونږه ملاقات د نبی علی السلام لا ورتلو مقرر زیتا نو مونږ داسې انداز کې روان شو لکا قتا مارغ چی سنگه غلی غلی رواني قتا د العربو د مارغه داږي یعنی نوم دې اتا مارغ د مارغه هم خپل مقصد ته سه پټو رو رو ورزی ودقس مونګه پټا خپل مقصد تم ځان وررس دیره پار چې خپل مشران د مدینې را نه خبر نشي او د مګې مشریکه امر باندې پوینیش مونګورل نبی له سلام خداوا چې بدی پینزو او یو کسانو کې یو بل سره مونزان سر روان دا غنوم امر ابن حرام ده امر ابن حرام د جابر رضی الله تعالی او بلار د مسلمان شه دا دا و نه د لا مشرکو حج راغله خدا سړې د سه خص سړې او خیر خواغون دي معلومه درازدار نو یې دې مړه پاس ته می تم پیغمبر سره ملاقات لکه با سړې مرګ ری نه یم سړې خو معلومی کې ته الله را زیو دیدم ځان سره وان کو دې مشره دا نور نوجوانان دې مشره وی ته میچ رازې زموږ پیغمبر سره ملوش خط طبيعت او مزاج وره وی چې څو پلارمو ورته وګوره ته د پوي سړې شریف سړې سردار سړې موږ د غواړو چې سنت سباله د اور خشاک نشي نو دا د پیغمبر دې ملاقات لزوې ایمان رو. مسلمانش اس صلی الله پہ اثر وک دې سړي وزنبي عليه السلام ملاقات نو مخ کې بلار را اسلام راو مسلمانش او دې نبی عليه السلام سره ملاقات دي لال نبی عليه السلام سره خبره تر وشوي عباس رجلان هم وسراغ له عباس رجلان هو ته نبی عليه السلام میلو چې د مديني خلک لري او راغني دینونو ده په تاسو هم د سرزمته په سربته چې چې انسو کوته نقصان ورسېده مشهورګا نه عباس تر ورجنان نو عباس رجران هم سره ده او را لیدل خبره اتری وشوي بیا بیا د پینځاو یو کسانو د بیت تفسیل وشوي د دې بېت نپس دی نبی عليه السلام له دعوت ورک ځکه خبره پلا راکړې وکړه دا پیغمبر صلی الله عليه وسلم مکه خلکو ته بریدو نن سره بوځولینا نو نبی عليه السلام له دعوت ورک چې ترازم مون سره مدینه ته او ساده مرګلي مدینه ته راشي پس مون به تاسو له زید رکو امن بدرکو اول ته بیا کله چې دې دې دعوت خبرو کړه ناباس رجلانه غناسته ندے پاسه دا خبره شروع کړه مدینه والا ته د مدینه خلکو دا زمادار واره نه محمد صلی الله علیه وسلم زړه د په عقیده باندینه د په دین نه خدا دا چې د مکی دا مشرکان د د قتل اراده را نه پری دینه قوم بنو عبدالمطلب یعنی دا عبدالمطلب خاندان چې د کم خیل له ود د عزیزان تر بران دی یعنی ترونی دی تر ضمان و غیره د دې حفاظت کې نو دې دلته محفوظ ده ارس چته کومکیواله خلافم دی د قتل اراده هم کوي خو ځم خپل خاندان شته بچو وي ساتوي مې دلته مونږه حفاظت کو اوستا ستا سوای د پیغمبر د مولرش نو کچرتا د درشی او صباله لارا کې پریگده و حفاظت نشه کوله نو اوس پریگده مونده منس کے خد حفاظت خوه اکوکا او زکچی دده دا قوم دده دا عزتم کئیو دده حفاظتم کئیو دده حفاظتم کئی دا خل ترون, ترون زامن ایاد ایمان پر نو اکسرو خو حفاظت خوه اکو ابو طالب ترخیر اب مسلمان نشه خو مرگرتی حفاظت اکو او که چرتا تاسو ده ده پوری فازت کولشه نبی آتیک تا ده خوخه ده خو که درزی که نه درزی دا عباس رضی الله تعالیم خو ده خبره اکره مدینه وال ده مدینه والا, والا, والا اوه عباس رضی اللہ عنوز چه مستخبره ده سیده خو چې د پیغمبر او سوئی نبی علیہ السلام نبی علیہ السلام ده ده مدینه والا اوه ای ده پیغمبره د خپل ځان د پاره او د خپل رب د پاره چې پمونکه څه شرطونه یې د کم لوز رانه اخلی رانه وانه مونږ استفادت کوو مرګتیا دي کو نبی علی سلام پاسید د قران آیاتونه ولستل د دې اسلام ترغیب ورک د ټولو وې د الله پیغمبره مون خود مخکنه اسلام قبول کړي نو نبی علیہ السلام خสัยته ټول نو د اسلام نور تشریح او وضاحت وته په اسلام کې د عقیدی ایمان سره سره مونږ زو رجا حج زکات و غیره و احکام د ای تفسیر وک او ته یو پینزو خبرو ورا سره بیت کوي پینز خبري پینز شروط نه اغه پینزو خبرو باندې بیت د نبی علیہ السلام واغش د جابر رضوانو روایت ده امام احمد سے خپل مسند احمد کې نقل کړی دي شرطونه چې نبی علیہ السلام یو شرط یو خبر ادا وکړه چې تاسو ما سره بیت کوي على السمع والطاعه في المنشطي والمكره وفي النشاط والكسل زما خبر با اور زما تابع داری به کوي خوشاله حالتي کله خبگان حالتي کتا سو تر او تازيې کو هر حال دما خبر با اور منې د کدين بغیر دې نه کیږي نه کنه چې سماوات اطاعتني په دین کې اکی د پیغمبر منل اطاعت کول سمدا ضروري خبره ده او کهناانې سړی پیغمبر غمبر منمو د پیغمبر غمبر ته لداری نه نو دا بیا سینګ مسلمان نو دا ضروري خبر. او دا د مسلمان س فتن په کاره چې ډی به د دینو د شریت ته د اسلام او د الله د الله د رسول په خوشاله خبگان خاده غم فقر مالدارې وانې بډاولی صحت مرض هر حالت کې متاب دای. دویم وعلن نفقت فی العسر والیسر دویم داک غریبی او کمالداری اے تاؤصب پا دین ما انے مال لگوئے مال لگو لطب تیاری اگر اول تے دیتاعت دویم دا مال زکا مال با پکیاری گی روز دین کو بغیر دا مال نہیں او د خلکو بی اکڑک پا مالون ہے پیلوٹاوک دویم نبی علیہ السلام وطوی وعلن امر بالمعروفی وننہین المنکر عامر بیل معروفونه منکر ورا سره بیت کوي شرب دا ده تا صبح خلق او تد خو خبره کوي دبدونه معنی کوي دین د دینه بغیر خری دین اولانه خبره د اطاعت دیمه د مال د قربانه او دیمه د دعوت سلورم نبی علی السلام تو فرمای واعلا ان تقولوا فی الله لا تاخذکم فی الله لو متلایم ب دا ان تقوممو فله د الله د پاه به خلک په دیین وړړ کلک که خلک ب ر د و اوی د منشر می ک او نه شاته کې ځکه ددیل پلار کې دامې غټمه سړی چې کله سړی حق ومې حق نو بیا د خلکو پر پ ګډې د خلکو الزامات د خلکو ب نامې نباې سړی د دی نه په شي ما پسې خلک س نومو تړي. خلق با بی بدنان کی خلق با ای داشو اغشو نوی دین تلار نوی دین شو روکو لکنن سبا چه سو قرآن سنت دین حق عقیده دا توحید اتباع دا پیغمبر دا سنت شروع کی کنه نو بس الزامات شروع شید نوی دین نوی عقیده دا پلار نک دین پریخو سو کوئی وادش وو سو کوئی سابش وو سو کوئی بنچپریش وو سو کوئی لسپریش خو سنون بدر باندېګری نو تقا نبی আলাইহ السلام ته وی چې دا په حق بکلا کولاډي او په دې په حق لا بدچا نه يرګه شرمېږي قرآن پاک کې د مؤمنانو صفت سورته مايده کې الله بیان کړی کړي کنه ولا يخافون لو مت لا ایم مؤمن بد الله په حق لا د دین په حق لا بچا نه يرګه شرمېږي نه تا سو بور دنیا کی خلق بی دینی کا اپاغی نشر می گی بربن گرزی شر می گی نشر می گی حیاء دین غیرت تباہ کا نشر می گی یہ سڑے دین و او ولی شر می گی مومن صفت بدائی او پینزم خبر نبی علیہ السلام دا وعدت اغسط و وَعَلَىٰ أَن تَنْسُرُونِ اِذَا ز چې کله تاسو ته درشم مدینه ته نو زمان نصره امداد وکوي تعاون وکوي دینه بغیر نه کی څنګه وکوي وای وتم نعونی مما تم نعون منها نفوسکم وزواجکم وابناکم ولکم الجنه تاسه حفاظت وکوي لکه څنګه چې سړی د خپل خزه د بچو او د خپل ځان حفاظت زما افاظت با دا زان پشان دا خزو بچو پشان کوئی سڑے دا خپل ځان افاظت د خزو د بچو افاظت باندار سنتیر ما جیزت عبرو سرم پہ ورکئی ورکئی که نا ورکئی ورکئی او بلکې د خپل ذات او د خپل عزت او دمال په افاظت کې چه سڑے مرشی حدیث کرا دیا شیدم دے نو نبی علیہ السلام ای دقس افاظت پا می او چې کله تا زما دا سې باتو کو له کومل جن نه الله بله جنت تر کې په بعض ایو کې سره یو شپګمه خبره مشته خو مشهور د په خبرې عام سیرت کتابون کېغ دا ده چې الله نونا امره اهله شپمه که دا په تا سومانې امیر مقرش یا سباله در باندې خریفه مقردش. نو دا وسره به خلاف او جګړه نه کوي دا یت ادم کوي داګه مې وګورې دي تانا دا نشي پیغمبر پره تاعت او دا پیغمبر دابا دی ورستو دمیره د مشر نه منه دین بیا کار رواني دي کنه مشر بيد مشر خبره و مننه خو حال حل عام د سیرت کتابونو دا پینځه شلته ذکر کړې دي او شپږم په کې بازو روایتو کې پدی پینځو یا شپغو خبرو باندې چې نبی عليه الصلاۃ والسلام د بیت کولو دا خبر وړاندې کړې دی. نو دیږي صحابی برې ابن معرور رزلان هو لاس ورو دیک. بیت کې پرې پینځ زو یا شپو خبروې چې قسم پاغلا چې ته په حق پیغمبر را لګلې مونږ بس تا د تصې عبادت کوله کシング چې د خپل خوځو بچوک او تاسو پر د خپل وعده کې کړه کولاړي او نبی علیہ السلام دیو اے د الله پیغمبر په اعلی قسم مونږ ور ډیر جنگیاري خلک یو عرب کلي داسې کنه جنگیاري خلک یو مونږ په یو خبره پويګو دوی ته خبره نه پیژنې په شابه څنګه ناران خلکو یار دا وره ولا خبر نه دا, دا. دا تمام دنیا دی د پیغمبر په حمایت کې تمامه دنیا مقابله کوي دړيگی لګي اې موند جنگي هري خلقي په يو خبر پويغو او دا نارټوو غيرتوو دا وادي پابندي او جنگيادي توپ دا مون ته د خپل مشران نه میراث کې پاتې شي موند څه خلکو نيوي چې پشاکيغو بنه برای ابن معروف زلالو دا خبر الاقوله چې پدې کې بل صحابي پاسې د مديني ابو الهيثم د محكم راغلو کنه بیت بیت يقبا کې تیركي او پاسې نبی علیہ السلام ته دا الله پیغمبره زمون او د یهود ترمنزا وادی او مع حدی دی تعلقات تي خپل ولای دي مونږ چې پتا ایمان وروړو او تاسو رم دلتا دا واده اوکړه کنه نو بعد سدين آباد بمونګه یهود سر بې کاټ کو زمغو داوی دشمنی بوز جوړي نو اس نه چېت سبال غالب شي زورور شه اللہ دلاغ غلب در کی نبیع و پس دیخ پل قوم مکی ترانشه مونگ دقا سی پرین ری مونگ دا سی پرین ری زکر تبران راشه او مون با یہود و سر دشمنی شورو کری او مون مغسی دشمنان پاتیش مطلب در صحابی دو چواری تبران سر پوخ زی لیبان راز نبی علیہ السلام چی داوار دل دا موسکیش وی خاندن او جب خبر پیغمبر واتاو کرد قربان تده د و تده پیغمبر نمسای جی بخلو کونو وَتَوَيْ بَلِ الدَّمُّ الدَّمُّ وَالْحَتْمُ الْحَدَمُّ اَنَ مِنْكُمْ وَعَنْتُمْ مِنِّي اُحَارِ وَمَنْ حَارَبْتُمْ وَأُسَالِ وَمَنْ سَالَمْتُمْ زمو استاسو وین شریکشو استاسو زمو وین یوشو تده اسلام اسلام او دا ایسی دین دے نه. چې دنا صبر رشتداره دونه مزبوطی نه چې کوم د دین رشتداری ډیره مزبوطه دیندا شهره اسلام یو توه نبی عليه السلام زما استاد وینې شریک را زما مرګ او ژوند مطلب تاسو سره به تاسو زمانه یې زستا सुने او تاسو چې تاسو رنګي زما بو وسره رنګي تاوستی چا رسولی زما بوست رسولی پیغمبرم غیر اطمان انسان دیکن درسی خبر اکنه که چی دیو بسرون و مال جان و او و پیغمبر با دونا سبالتی فشار ایت سی او درسی اوکلا نبی علیہ السلام چی فتح مکا کی راغی کنا مکا فتح شوار نو بازو خلکو ویچی را پیغمبر با پاتی کی کنا نبی علیہ السلام ایت زوبا پا پس وزو او خنین تا چی غنیمت رار نو نبی علیہ السلام غنوی مسلمانانو دا مکیه چنوی نمیس ایکی تقسیم کرد. دا باندو خلق را ایکی تقسیم کرد. نو باز زوانانوی چهو گورا قربانه مونگو کلی زمونگ توری و مغسی دا مشرکینو دوینو نسری دی او غنیمتون نوی او دا مکیه خلقو واقس. نبی علیہ السلام بلی خبش. مشران صحابه انصار راله و رتیار رسول اللہ خبکی گا مطاب مونگ کس جذباتی لکانو دا خبر دا ټول سره ورګه نبی علیہ السلام ته تاسو بده نه خوشاله گئے چې خلک ځان سر بیزی و خانه او مال یو سی تاسو محمد رسول الله سلام ځان سره کورته به واپس او ته رسولم دغه خو قاعده زمو نه دی پکا نبی علیہ السلامه پس بیا تل نو به بلکې خپل سکے دی ویل چې مو چې چا هجرت کړه دې واپس ومکه نه پاتې کیږي مدینه ته بجه هجرتم خرابي اسے غیرت پیغمبر بس یوزل دامن ملک من پرخه دے پرہن فاتہ کحو برکہ بیو نست لاڑ دی رجب غیرت من سڑے بہرحال اوبل دعویے غیرت دار اسلام شو کنا مرکز جوڑ سےو مدینہ نو مرکز کو سڑے بیا پری بہرحال دا خبرے اترے اوشوی نبی علیہ السلام اچ نہ سب دی واپس مر اعظم زہ مستس و نے شریکاں او جون بیوزے উপদে কে د دې بیت خطراتو نو با سحابي کرام خويار چې کومو د انصارو اياسه نه داخلك صرف په جذباتو بیتوټي او سوالو خو ډېر له مارکی او حالات را روان دي نيود د سحابي کرام په دې دوران کې پاسې ده د انصار مطلب دا چې د خطراتو نه داخپل د دا مدینه خلک هم خبر کوو دا خبر په خپه خکو د مدینه په دې خپل خلکو سوالو په د حالات راځي چې دکل کولای په دوران کې یو صحابي دی عباس بن عباده یو خو عباس رزلان د نبی عليه السلام ترې دی نه د عباس بن عباده تیر ظلمو په خبر کې ویل او هغه له د مديني کسته نو عباس ابن عباده پاسه هغه خپل مارګرو تووي چې تاسو د پیغمبر سره چې کمی واده کوي خبري با دیو آده و بیت با ستاسو معلون قرمانی کی ستاسو مشاران با قتلی شادتون برز عرب و عجم با طول ستاسو دشمنان کی نو که چره دا مصیبت پا وقت که سوارا دا پیغمبر پرگده نو ننه پرگده دا خلا نو سره سر بیت مکوه او که چر تا دا پیغمبر هم بیا په دغه سې موقع پر نو یا سا غور د الله په سخته س با خت ک مختلف شي ل سوچکې او کهچرې دا رادم نووي بلکې پیغمبر سرهل ک او ن پرګی او په د پوهږې چې خیر دی بس د پیغمبر د پارې زمو مشرانو وجلی شي ملوې قربان قوربان شي نو یا سا دنیا خت ک بالاله د له ډیر ل خیر او و زد دې څابه کرام ټولو د مدینه مونږ د ټولو ته تي... تي... تي... تي... تي... تیاری به پدې کې جابر رزلان هو پاسه هغه پاسه او د نبی عليه السلام سره بیت کو غوستل اجی نبی عليه السلام پلاس الله سره غسته بلې کې بل شرافي پاسه سردار ده اغا اسعد بن زورارا ډېر لې دایمو تیر زمونږ دا واقعیت ویلو چې مصحب بن امیر رضی اللہ عنہ سر او دعوت بیور کاؤ دے دو مشر دو قوم اگرچے سعادی کشر دے خو دو قوم مشرید دو پلاسوا ډیر پوئی انسانو دے پاس د نبی علیہ السلام لاسیونیو مربورو تے اینا بیت مکو ہے پیغمبر سر حالانکہ کلک سڑے دے بخبلا بیت بنا کو ہے زکاہ چې د دلته مونږ د سړیله دغه مدیین نه پوښانو راغلیو نبی دی ل السلام او مونته د علم دی چې د دله رسول دی مونږ د دوه ل سفر کړی دی مونږ پوهغو چې د حقپې غمبر دی د الله موږ سره بیت کو خو تاسو د بیت په معه پوهږي چې د بیت مطلب ده؟ اصل لاسیګې د دی, دی بیت مطلب دا دی چې کله مونږه سر بیت و کوو نو د نن نه تمام عرب سر ځګ چې د راشيټسل نن ساسو مشران بختل کیږي ساسو سرونو باندې بده تور گزارونه کیږي دارن دا حالات برازی نکتا سو پر ټولو خبرو او صبر کول شه نو لو زکه وعده وکه او کنه شه کوله نو اسنه دا پیغمبر پره سبالم الله تعذروي چاو يرمن وسنو اسنه چه سباله بیا پره نو جبل رجلان هوئی چدی انصارو چگلا دا اسد بن زرار زلان خبر وری دا نو دی ټولو مرګرو دوی اسد موسی خبر وری دا لری کلاس دا پیغمبر دا لاس نا مونږ وسره بیت کوو هم پرې خبر قسم په الله مونږ دا بیت نه پریدو او د دې خپل خبر نه چلی نشته کی او بادر باندې تو گرازي چې نبی عليه السلام تدام ویل یو دا الله پیغمبرمو د سره پدی بیت کو ولړیو همون لوسه ملاويږي پدې نبی عليه السلام دغه وخت کې د دنیا لالچ نه وره دنیا دار خلکو خلایچ سی سیاسي خلکو دا ویاغه و نه و تدوي چې تاسو حکومت یو خلافت یو مال دولت برازي دا ټوله سره له مستو نبی عليه السلام دا لالچ نه ایوه زکر <تصفيق> د دین د باربا د دنیا په لالج شنو دريږي د اخرت په لالج به دريږي نو, نو نبي عليه السلام او فرمایل تاسو چې دا بیت ما سره وکړه کلک شوه نو ولکم الجنه الله به جنت ترکي په دې خبره مان صاب کرام ډیر زیات خوشاله شوه کعبې مالک رضی الله تعالی او هاي چې مون سره پیغمبر د جنت وعده کوله دا ډیرخه کلی وعده واه کلی وعده بیا هر کله چې اسد بن زراره زلالو د مرګرو د دا ولې دا خلکو تیار ده نو اول د بیتو په خبروبانه دا شپه خبر مخ ته دیږي د نبی عليه السلام په لاس کې او د دین اباب بیا عام صحابه د 75 کسان د لګیا شو د نبی عليه السلام په لاس په لاس په لاس کې واستو بیت په کو جابر جنان هو د بیت طریقه داوه چې په دې 75 کسانو کې بیا یو یو او ده نبی علیه السلام پیلاس بیلاس قسطر او هر یو تا به نبی علیه السلام ده جنت زیر ورکه وطالع ده جنت وعده ایسی لیه خلق می بڑا خبر آنه دا ده پا کسان پاسیو در طولی دنیا مقابل پاسره لی نوچی دیل جنت نی نیان ده چتر ملوی که پیغمبر و سرواده که د دید بو زنانو نمبر راگه زنانو پا کی دیدوکان از زنان دا داسی نر نره خز کل رالی نبی عليه السلام سره بیت ته نه نبي عليه السلام دې سر لاس نیلو نه بلکې صرف زوباني بیت و سره او په خولي نه خبري دې دې خبرونه وعده نه ایواده ام المؤمنین اشرف جلान ہوئی چی نبي عليه السلام چې خدو سر پردو خدو سر لاس نه نه ملوک پر دې خدا غځاټوي پر دې نا چی چرته ستاره شته کې نه دا رشتہ دارو کې مل کې رشتہ کې دینو پر دې هغه چې هغه سرستا نه کا جاي نکاله ورکیږي پر دا پره دې سربالاس نه ملای بارحال دا بیت او دا موحده او شوا دا خبر شروع وجدې کې شیطان باندې ګرانه شیطان چې دا حالت اولید نو نور صبرته او نشو په دغه وخت کې سمدستی غرتاو خد مینا کې او تیږه آواز یا اهلل جباجب یا اهل الجباجب حازا مزمم وصبات معا اے خیمو والاو خیمی وکندا حجیان اے کورون و خیمی والاو دام مزمم دے نوز بللہ او دا دمرگری دا, دا سرلی سوشو نبی علیہ السلام د به مشکین و مزمم وی محمدینو مکن محمد منسہ هغه حستی چې دا هغه حمدونو تعریفونه کی. کی نو دی ان دا محمد نے نو صلی الله دا مزمم نه یعنی هغه سره چې دا مزمت کی نو دی به چې کنزرم کو لبی علیہ السلام تو دا, دا مزمم دا سیدا سی نبی علیہ السلام بخاندلو ی الله د دې کنزلو نظر ساتل همدی مزمم ته کنز لري کې محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو بار ابلیس دا आवाज ان مزمما والسبات ما هو قد اشتموا على حربكم اخی مو ورا خبرې کورون والو دا مزمم یعنی محمد رسول الله صلی الله او دغه مرګري د اتفاق او قصاص په خلاب جنگ قصاص او خلاف به جنگ دی ولی وعده نما چې موږ سرونوار څو قربانور ته تیار ده خبره خلق ووره ده خلک ایران شوه ده دا چاواز ده خو برحال نبی علیہ السلام چې وورید نو نبی علیہ السلام شیطان ته مخاطب شو دیوه اما والله یا عدو الله لا لا افرغنا لك اے دا الله دشمن عذاب اور هغه تاسو سره پوي شم زبا تفارخ شم بہرحال دینه بس عباس رضی الله تعالی اوئی عباس بن عبادہ چې وئی د دې بیت نه وئی دی عباس بن عبادر زیلانونه د مدینه د صحابه دوه دا پیغمبر کته اجازت اجازه ترکه کنه موخه تا سر بیت کو اصله بم سرا سے مشتا عرب سروار وختو ریوی د سکو په د مینا والا باندې حمله کو جذباتو کنه حمله کو په او چون دا ستا دشمنان دي د مشرکین حمله په پی کو بس ختم دی کو به وش نبی আলাইه السلام ورته نه لم ما نو امر به حدا مونته لا د دې حکم نه دي دا لا وخت نه دي د جنګ وخت برا زیاده خلا وخت نه دي چې اوس په عملې کو نبی صلی الله و سلم فرمایله دا که تعالی امر ما تنه نشي البته دا شوکه چې سر سر د دې زین خورې خورشه دیمو او خپل خپل او د شو واپس سات چې خلک بازیدل مونږ خپل زه کې براتو نورابانه خپل د مدینه مشرانو خبر شو نه د مکی مشرکان خو په حال اواز خو شیطان کړه او خو به نبی عليه السلام او صحابه کرام دغه زین خوارش نبی عليه السلام دغه دوران کې د بیت نبات پدې کې یو دولس مشرانو نقیبان مقرر کړ دغه نبی عليه السلام اوس د مدینه د پاره انتصامات کوي دولس رقم سرداران اميران نبی علیہ السلام دا بیت نباد دا ډیر دو خيار توپ کار وکوه ډیر د تدبیر کار وکوه خو خيار پیغمبر دا آینده لپاره پلانینګ شروع وکوه به انصارو صاحب کرامو ته وې چې بني اسرایلو کې دولس مشران او نقيبانو نطسهمالا د بني اسرایلو په شان دولس نقیبان او سرداران او مشران راک دولس دار خبردار خانان خپل خپل مشر چېب د دې قوم مشر饮 کوي دیو تیاریم د دې سه انسازيبم کوي زمپا حمایت باندې وی تیارای او رو روبا لا رحم وराई بس ای سید الدولس کا سانه مقرر کړل پدې دولاسو کې نهدا خزرجنا او درې د اوس قبيله یو پاره کې د خزرجو په غا نقيبانو کې یو اسد بن زراره رزلان دم سعد بن ربي رزلان درم عبد الله بن رواحه رزلان سلوورم رافي بن مالک برا معرور بن زم بره ابن معروور شقدم عبد الله بن حرام وم عباده بن ثابت اتم سعد بن عباده او نه هم منذر بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اجمعين دنه کسان د خزرج او دوی د اوس قبیله نه درې یو اوسه ابن حذیر رضی اللہ تعالی دغه واقعیم تیر زل و د اسلام د سردارم یولسم سعد بن خیسما رضی اللہ او دولسم رفاع ابن عبد المنذر رضی اللہ تعالی عنہ دا کسانې مقرر کړل چې تاسو او خپل قومونو قوم خپل خپل خاندان قوم کے کار کار او قوم کې کار کوي او تاسو بدا سي ذمہ داری اخله لکه حواری نو چې د عیسی علی السلام ذمہ داری هغه سهوا اچي کړی عیسی السلام الله برخی جو هندو دینه و دا قرآن کې هم ذکر راځي من انصاری لله می ټول ورته وی نحنو انصار الله د قصیب تاسو ځمداري د دین بکلکی او نور بکلک وای دا دولس نقبان مقرر کړل بهر حال دینه بعد حج ختم شو دا حج ختمیدونه بعد دا سهاره کرم مدینی طرف ترب روان شو شیطانی आवाज خوشو نو قریش تحقیق شروع وکړل کا د سوک دي د کمی قبيله خاندان د کم ملکي علاقې خلق ده چیده دی, دی محمد رسول الٰ صالح سرا بیت وداؤ کر زمون خیلاب دی کوشش کو خو سان دازه نا و تپتولگی دا چیده دا دا مدینه دا خلک دا زکر جاسوس محسوس خوی سان دازه بل دون خبری خامخاب یو بالخوری نسر خبری بس کلا دیو پسکیدن دا د مدینه دا انصار نده کوریش والمخونی و وا د قاتل پدې کې وځه 74 مسلمانان هم دي او په کې هم مشرکان هم دي خدا م مشرکان ته خو په ته نه د مدینه دې په خپل د شپې شپې دا باید کړې دا ک شران او مشران اکثر مشرکین پدې کې دی او اے د مديني خلکو مونږ تاسو خلاف جنگ نه غواړو تاسو په زور مونږ سره جنگ کوي تاسو ګورید محمد سره وا دا او کو او قسمونه کړي زمون په خلاف ای ورته مونږ دا کارونه نه کړ قسم په الله مونږ دا کار نه خو هی حسین وکنا هم شکی نو خونو کړی مشره په دې کې ابن ابي ابن سلول منافق چیلې دغه وخت کې د مشرکو رسوب یا منافق شوکا د مشرک دې د خدای سره مشر مشرو سیاسي لیډرو د وې دا خبره بلکل باطله ده مدینه وال خلک د یو سړي سره اچره بیت نشي ما کان قوم یفل ذلك دونی زمشرم زریم خبرو زما قوم لچیده به توره کای دا از دل تیم جزم مدینه که مون دی زما د اجازه نه بغیر دا کار نشو کوله دا شمو اچرنه دې کړي زما قوم زما خلاب نشی کول زیم مشرب هغه مشرب وګو رسل پیغمبر سره مشرب باند روانه وا قریش چې دا خبره وری دې دې تنانو شایو ته خزانه خوبه یوستو تفشيش تحقیق کو دیوتی ولرتیو بیا وت یقین شې چې کوم دا همدا اخر د کیو با زیاده شوکل چې شش شاه سوارا نه تیار کړن اسونو والا مکی وارا اور د شب ورزه د خلکو پسي دا مدینه خلک حج راغلیو د کی دغه خلک ده دی اولی حمله په او دا بیت ول ختم کې مړی کې نو خلاف دی بیتونه کړی دا خلک چې کله وورس ادوار پسې شو نو هغوی دومره ل مزل بیا کړی ورې بک شو چې دوی د د راغیررو نوتی و یا مدینی تنیسی شوو پس په لاره کې دبد قسمت نه او داب چې یو سات دې او بعد دی سردار د او په د نقیبانو کې او دو منظر بن عمر رزی لاما دیو الله عالم دن سا کار وغیره د وجینان کافرینه جدا شيوی دي بلار روان بس دا دواړيونی ول چی وی نیول په دې کې دیو ته ځان اخلاص منظر بن عمر رضوانو ده خو ته او تښتید دا صاد بن عباده ونیو غریب او تړل د ویختو نه راخکو مکی تیراوس وخړ تکوي وی په دې کې زوالم ټکولم ډیر کسانو را باندې یو سره مې ویل ډېر شکل صورتې وو ما ود مينت زاري وکړه چې ګر دینه مې اخلاص کا عرب بيمن ابو جهر یا غو چې خيوخه او یو سپېړ عمران اوست سختا وي ما ورته چې شکل د سومره کولې د خواخ اقده سونه بدتر دي ا بدبخت سونکی ابو جهل سونکی دا سهيل ابن عمر ده چې بیا مسلمان شه صحابي ده خو هر صورت بار حالوی سیو خرم تکلم پا دیکی یو بلکس شد د پیره ده ده مکیه سڑه و ده را همراه وی خماتا وی چه ده مکیه سو پیجنه وی مایچه آو یو دو کسان خو پیجنم ساو سرس سا تعلقاتی نو تدا سوکا داوی نوموالا چغو تاوو خوا او داغی د دا تعلق وجو خواه د عربو وکارو د مکیواله چې چا به ځا په پناه امن کراګه کنه دا کوم دا محله د علاقې د دې کې یو کس هلته دا زما په مان کې بیا بسول خلک پاره نشه علاقې د دې پلان کې ولا پناه ورک دوی سوغری و یو حارث <متحدث> بن حرب ابن امیہ او دویم متعب بن عدید یا جبیر ابن متعب <متحدث> نه مختلف <متحدث> روایت دا دواله وی مدینه تراتل مخکبت تجارت لا نو ددی قافله و ما محفوظ طریق سره رخصتوله یعنی مډیلا امن ور کړي او به دی دواله تاواز دبا سوازو کو چې دی دواله زما دی قافلو له امن ور کړي او زد او وی امان هوالم په دې کې چې دا خبرو کړه نو د قسړې مدیناللار چې مکه تن نو د التا غدوان نه سړې خسړې ایته وې تاسو خبر نيایې یو سړې د مدینه او د مکی خلکو لري ولې د وخې ټکایې او ستاسو نو ميواغه شو تاسو په امان کې ځان راوستل غواړي ایو ته وې سوق دې وې صاد باندې عبادت ای بالکل رشتیا د زمون تجارتی قافلو له امن را کړي بس والا لال او ساد بین و بادر زینام حیط اخلاص و تیلک ده زمون پا کې پس مکه والا پشاش ازاد اکا خود دوران کې دا بل صحابی چې تی اخلاص شوئے دکا نا نا ای تا رشیده لی ده نا ای تیویلی ده قافلی ده مدینه ده زمون سڑه مکه والا نی وله مکه والا زمون سڑه نی وله ده سرداری نی وله ده وخیطه کئیه ای بس سره د شه طول قافلہ دوکور زمون سڑینی ولی رازه چه پا مکی حملو کو اخپل قیدی تیرا خلاص زو فاغده که دوران کې دا سو شو چه ساد بن عبادر زیلان خلاص شو بزده بیا ور رسید آئی تاوی بزده رو چوزو بس پریده حمله نو پدی طریقه بانده دی بیا مدینه تا پامن عمان که ورسیده سو کوئی چه پنا ورکون که دا غدوکسانو او سیرت ابن حشام مالاوی دا ابو البختری ابن هشام دا بل امنور کړو بار صورت دا نبی علیہ الصلاتو والسلام سره د مدینه د خلکو درې ملاقات او دیمه عقبہ او دیمه